ka kulla bid'ati dalalatu wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'd fal-hamdu lillahi al-absolut li takun vetem Allahu jalla wa ala zoti te botrave kriju sit e gjesis pojsendeti te Allahu jalla wa ala dhe bekimit i tij qof me më të mirë dhe zotëriu ne pejgamberva muhammedin alayhi salatu wassalam bi shokteti besnik me familja te ndarshme dhe me gjith ata te cilata te ndje kan rrugen tim te mirë deri ne diten e gjykimit vazhdoj namaleen Allahu jalla wa ala rindajm disa çaste me librin e Hoxhës Hafidh Ibn ha Ahmed Al-Hakimi ku e ka veçuar librin Tejt Tamir na Aqidan e Ahli Sunnete dhe Xhamatit, da përmendëm rëndsinë moshi përsëritjes me se nda të mirë po e përsërit me vetëm një fjalë të dietarëve se aqida e njeriu është ajo për të cilët varret xhennetë dhe xjehenemi i njeriu. Nëse është e sakt futet në xhennetin e Allahu xhellahu ala isht me defekte apo e prish Putët në zjarën e Allahu Gjellewala Allahu në rrujt për zjarën të tina Të gjithve, amin Kemi mbet të këfjala e hojgjës Allah e më shiroft Ku ka folë për Fjale në Allahu Gjellewala Wadheru l-ledhina ju l-hidu në fi esma'hi Largoju në atyre njerëzve të cilët Bojnë ilhad në emrat e ti Thamë, lahd Ilhad është e martë për fjales Shtrembrim E shtrembron diqka Allahu u gjallu ala thëtë, largon një për e atyre dhe cilat i shtrembrojnë emrat e Allahu u gjallu ala Dhe kemi përmendë se Kur'ani ka disa mënirat të tefsirit Pa tjetër tashmi përmendë që me kuptu ma dhe shtin e fjalve të cilat përmendë Kur'ani fillemisht komentohet me Kur'an Ajet me ajet Allahu në një sure e përgjithson, në një sure e shtjelon dhe e ssharon në mënyrë më detajzuam, dhe kuptohet çka po do të më thonë Allahu te barë i koha te ala. E dyta mënyrë është ajeti me hadith. Ka ardhur një tekst në Kur'an, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përmendë të njëjtën meselë dhe ka të çarruar. Dhe kur ta çarroi pejgamberi alayhi salatu wassalam, s'ka pasaj më kelam. Nuk ka nevojë me folmë, ngasaj është argument i pa diskutueshëm. Pastaj kalojmë te sahabët. Sahabat e pejgamberit alayhi salatu wassalam edhin mas mirti kuptimi në Kur'anit Allahu Gjellewala, dhe ata janë pranartë edijes në qështje, mënyr absolute. Pasaj ka loë të tabi e inët, edhe pasaj të tabi të tabi e inët, pasaj ka tonë Shekhu l'Islam ibn Utejmje, nëse zëgjim kurkun tekst i qilin a e sësharon një sentë pa sësharuar për neve, jo që a nuk është në shësharum në vetë veti, po neve nuk në ka ardhë sësharimi, ku këthejmi? Këthejmi të gjuha arabe. Ka thonë sheikhul islam në libën e ti, si kuptohet Kur'an dhe si bat të fësir, ka thonë këthejmi të gjua arabe. Edhe kjo është dë mëndonë veqëria e gjuhës arabe të cilën duhet me majnë një ligëratë të veçanë për rëndësi në gjuhës arabe, sepse në kohën esodit, jemi së provu me njërës të cilët nuk e kuptohin as nga afrë, as nga largë. Librën Allahu Gjellewala dhe doli me fetva Sigur të ishte kjo Se ndi maj lejtë të të të tokës Nërsa kjo është feja Allahu të barë kjo e tala Feja Zotit të qivë dhe tokës I cile ka kushzue Mësimi dhe studimi në librit Allahu Gjellewala Si të qofë Thotib një abasi në këtë ajeth Edheb një gjorejgje dhe mujahidi Humul mushrikun e adalu bi esma Allahi taala Amma hi alej Fesemmau biha au thanahum Ibni Abbas, kërë e ka komentu këtë ajet, ka thonë, Këta janë mëshirikët, të cilët i kanë morë emrat e Allahut dhe ja kanë vendosë të adhurumve putave të të tërë. Në monë, latin e kanë morë prej Allah, uzajën prej Aziz, menatin prej menan e kështë marat, edhe të tjera prej të adhurumve që i kanë posë. Prej ka i kanë morë, prej ardhin kërë e ka kërë emër, prej Allahu, gjellu ala. Se përmi dhonë madhrija ti të cilin adhurojnë. Në thamë nuk duhet me jetu me kone kalume, me jetu me realitetin. Nëse këthejmë i realitetin, ku praktikohet kja ajetë vëdheru ledhina ju l'hidu në thi esmai, largonja atyre të cilat i shtremrojnë emratë Allahu Gjellawala. Ajetë cilat është madh dukshme në kone sotit, është shtrembrimi e emrit Allahu Gjellawala, el hakem, gjikatsi. Apo më shërë rëjë, a i cili vendosë ligje. Shërë alëkum minët dini, ma wasabihi nuhan. Allahu është a i cili ka ligjvë, e ka vendosë dhe e ka kodifiku fejnë ti prejtë e nuhi e për nga mërët mërët. Kjo, kjo si fatë, kjo e mëri Allahu gjellohale është i përveçëmë a e kuptojnë fjallën i përveç, që më zgudzonë mu, mu, mu jua fruk të emrit, kërkush përveç Allahu u gjellu ala. Nëse i për diku i tjetër, i bëhët shirk Allahu u gjellu ala. Andaj të jeshef se nëse e kupton emra dhe cilësitë Allahu u gjellu ala, e kupton se në qëfar shirkut të madh dhe të gjithë të mështë demokracia. Sepsa ta esencialisht i qujnë njerëzit dhe kushtetutat dhe ligjet e tyre absolute. Absolute është ajo. Në të gjitha kushtetutat shënon Se kjo është akti ma i lartë I shtetit Qka në në kupton kjo? Kjo është absolute, shenjtë, nuk gudzon më prej kjo E që që ki si fati të akon veç Allahu Gjellewala Altaja kanë dhonë dikuj tjetër Pas Allahu të e bare kjo vëtala Edhe me këta i kanë bo shirkë Allahu Gjellewala Andaj shumica e njërze Të cilat nuk e studion Libnë Allahu Gjellewala nuk i din sa së shka folin Jopin fetfa Pa ilmë Allah o jelle wala ka thon wala taqulu bilsinatukum alkazib mos thuni me jua te juva te rraishme hatha halal wa hatha haram kjo halal kjo haram li taftaru ala Allah sepse keni mundsimi bo shpifje Allah ka thalle ibn qayimi njer i ban shpifje se di madje kujton se ç'kjo është ajo çka Allahu jelle wala ka thon innal ladhina yafturuna ala Allah alkazib la yuflihun ata tsetrati boin Allahu shpifje nuk shpotojn me di apo pa dije. Pse edhe me dije apo pa dije, sepse ai thënë me shtatësh me mësues, mos ani me fol. E jo me fol mos anena. Me dal para Allahu xhelal dhe më thon nuk e kam ditë. La yudhanu lahum feya'tadirun. Atër nuk i pët le të marrë se tu. Andaj shikoni Allahu xhelal çdo sa nda ka sharrue në librin e tij. Allahu është el-Hakem. Ai është i cili i takon liçvënia, gjykimi. Nevëse një njeri si musliman nuk na takon as një sand për ksojna. E kuma Njerëzve të cilat as nuk e as nga ofra as nga ofra as nga lart nuk e dojnë Allahu më jën lavala atyre u takoi ka lixhonia wala hawla wala quwata illa billah qata qata da yulhiduna yushrikun yulhidun do më thon yushrikun edhe Allahu edhe ata alla i plot prej mushrikve të Mekës ka thon e adhuroj edhe Allahun edhe Latin çka ka problem porque ka cin shirit ku Ando i kje dhe një problemi, problematik kjetar, definicionin shirkut. Qumit sa e njerëzve nuk e din definicionin e shirkut. Dhe që definojnë shirkun? Thojnë, me mendu dhe me besu së Allah ka ortak, ku në univerzën e ti. Absolut, kërkush nuk e beson këta. Ado i Shekho Lissam i Mutejimi e ka thonë, ateizm në realitet nuk eksiston. Qka do me thonë me ateizm në realitet në, nuk eksiston? Njerëzit mendojnë se ka ateizm nuk eksiston në realitet. Pse? sepse skonftir tokës njeri cili nuk beson se Allah e kryu si qejeve dhe i tokës o le in se elte hum për kam për mushrik nësë i pyta ta me në khalakas se mavati wal arda le jëkullun në Allah kush i kryoj qejeve dhe tokë kanë me thonë Allah të gjithë mushrikë thujnë Allah e felate dhe kerun a nuk mendoni njësane kanë pranu njësane kanë mëhu ta shna për me ditë cili atë definicioni shirkut Dot më ditë çënën e kanë pranu ata, e çënën se kanë pranu. Çënën pe pranojn se Allahu e shkriu si çë i vë di tokës. E çënën pe, pe mohojn, adhurimin pe mohojn. Nuk ja për, përkatsojn Allahu xhallahu ala na dhurim. Nuk e nisojn Allahu xhallahu ala na dhurim. Këtë definicion majë me veti, se të gjitha problemet që ka vijnë dhe të gjitha dyshimet që ka vijnë vijnë pe kësojna. prej esharive dhe xjehemive dhe murxive këtë kanë këto. Po ai nuk e mohon me Allahu xhallahu ala Vaqdim i shkëpytje Cilë taj nuk e maje dhe be Allahun Aje dhe kështë omerat Allahu gjellë vëna të regon për kja fila se njofin Allahun shumë mirë Ama nuk ju ga ba dhe bi Firavun e ka ditë së Allahun nja Ibnu Tejmie ka pru prej ajetëve duke dëshmu se Allahu Ka thonë firavun e ka ditë së Allahun është nja Argument Ata i kan muhu Allahun prej përjasht A mrejna e kan besu Ata prej mrejna e kan besu së Allahu gjellë vëna është nja Adajna nuk duhet më mashtru më ta Po e Allah unë e beson Po e besan, nuk e adhuron Allah unë gjellohar Kjo e dalimi i madhë Definitioni adhurimit dhe definitioni i shirkut Ka thonë këta dhe julhidun Bojnë ilhad dhe i shtërëmbrojnë Emrat e Allah unë të bareke Thotë hoqa hafidhi Dhe sa i përket shtërëmbrimit të emrave Njërzit janë tri kategorinë në këtë qështje Të devijumt Tri kategorit të devijumt Jo e lisum nejti tra kategori klasat e njerëzve kanë deviju shumë sigurisht që nëse na përmpton koha sepse emri të cilën doja më fol ma xhan legat është emri Allahu xelalu ala al-awalu wal-akhiru emri që ka thënë ibn Qayyim al-Jauziyja është emri dy emrat e Allahut që ja ka bop ja u ka kod klavit këtë njerëzve krijut bidaxhija ka për qëllim si kanë kuptuar çka do të them El ewell -ew u el eakhiru Nihar është përmenë në Livër të Allahu Gjellohala Dhe për nga meri a.s.m. E ka përmenë në hadithin e tina El ewell -ew është i pari Dhe janë mundu e prej mos kuptimit Mi dhon kuptim e tjera I dishë me kuta diçka El ewell -ew është i pari Se kanë kuptu që ka do me dhonë i pari U el eakhiru dhe i fundit Qa kuptojna me të fundit I fundit, Allah është i fundit Po ka kuptim kjo Allah i ka dhe një përkajin me lëgjohëzije Se këj emër të demër Në fakt, janë përvaldë njën i tjetërit Ja u ka më përzi kokën bidat gjive Se, sepse ata esencialisht Nuk i këthejnë Allahu dhe pengamerit Alej salatu e selanë në mësimin e qështjeve E logika kemi përmend Fjallet e Muhammed Qudbit, Allah i Mëshiroft Ka dhe në kur dushme më sufejën Veçanërisht emra dhe cilësit Allahu i gjellovara Mere kanunin e menjës dhe gjuje Se Aja ka kriju mendjen Aja është absoluti E jona është e kriju me së në kapë Allahu në gjellëvala Qka duhet me nështru tekstit edhe me hesht Për ndryshe shkaterosh Për ndryshe shkaterosh Andaj, në, sëherë kër folmi për emrat e Allahu në gjellëvala E largojmë në gjikëm E hekëmi këtë komplet Se se kapë ajo Nuk e kapë asë pak po i në shromë tekstet Allahu xhella xhella wala ka thon janë tre kategori e para prej kategorive ka thënë sheksha ka përmend Ibn Abbasi e morin emrin e Allahut janë dhënë ndiku tjetër dhe e krahasojnë krijuesin me krijesën kjo është shirq i madh kjo është shirq i madh ndaj Allahut te bareke o te ala e dita është ilhadul mushabbaha shirku dhe shtrembrimi i përmjasuesve për shemb anëzojnë emrin e Allahut xhella wala dhe thot kjo është trup apo i punjason krijesa. Por çheimëu fot Allahu xhallahu ala ban yadahu mabsutatan. Dhe duart të Allahut janë të shtrime. Kur ta vëtet qisha duart të Allahut, thot normal sikur çdo dorë. Kjo është përglasim me me krijesën. Ata e kanë marrën emrin e Allahut, ja kanë gjitë putit, këta kur i bëjnë porsisit të Allahut pyetje, kan thonë sikur çdo krijes. Andaj edhe kjo është shirk ndaj Allahu xhallahu xhallahu ala. Dhe e treta është muhimi imshaft me dinakria dhe terthollazi. Ktu indi grupe, xehmit dhe esharit. Esharit janë pjella e xehmive me pak më parafurim ndaj al-sunetit. Jan më afër al-sunetit sepse e madhruajn Kur'anin dhe sunetin më shumë Mirë po esenë, se sa xehmit. Mirpo esencën ka thon Ibn Temia ja kanë për xehmive sepse në esenc pajtohen në shumë parime. Ka thon janë 2 e 3 janë dy kategori. Xehmit, të cilët kanë thon Allahu është Rahman Bila Rahman Shikon në shfar budalakie Në livrat e të tëra i kam të Allahu është mëshirus pa mëshir Pse pa mëshir? A e di në kuatë defekti, pse më hojnë mëshirën? Se thoi nëse Allahu ka mëshir Edhe na kena mëshir A tëra Allahu E kondisit si tonën E për njësën Kryesis, po nuk është ashtu Sepse Allahu është A i el ewell Që dojnë Që emri Allahu Xhallali lidh kët meselen. Ai është i pari, ai nuk ka krijuar never një pjesë të mshirës. Me mshirën e tij dhe na kenë mshirë. Sikur që ka thënë pejgamberi aleyhis salatu vesselam, Allahu Xhallu alejk onna al-mshira, një ka zbrit në tokë me ta mshirën krijesat. Me ta mshirën krijesat. Ekstremal. Andaj çka thon Allahu është Rahman pa mshirë. Vet emrin se sonë mohojnë teksin. Se Allah e ka cek. Allahu është semi dëgjues pa dëgjim. Pse? Sepse për me dëgjuet më pas shtisën e dëgjimit. E ata ri po gjason kreesi. Wala haula wala quwata illa billah. Dhe kjo vë ai diku ku boshti këtij defekti ku vjen mendja. Sa i ka dashme kuptuar me kanunin e mendjes. Me kët mendjen e vogël që e kenë ana, mi kapse në të skapun. Sepse jena shumë të dobët. Wa khuliq al insanu dha'ifan. Ne jemi u krijuar të dobët. Çishka mund si me percepto Allahu xhallahu ala si çka mund percepti mundësi me perceptu Allahu xhallala as sesi as sesi nuk ka mundsi me perceptu. Ka thon kjo është e para për grupeve. Ka thon wa kismul lam yata sattaru. Kan thon dhe grupa e dyt s'jan mshef hiç. Kan thon as-rahman, as-rahim, as-rahmat, as-kurjo hiç. Seket janë për ngjasime. Ej, pse i ka pru Allahu xhallala këto nuk e dinë? Nuk e dinë pse i ka pru ama nuk kanthallahu as-rahman as-rahim. Pse s'e dhanë ana? Mëshirus, edhe nga e nga dëgjus, edhe nga e shikus, edhe i kanë muhë imrat Allahu Jelle, Jelle ola. A e shikoni ku përfundon menja dhe logika? Në no, muhimin Allahu Jelle ola, në no, muhimin Allahu Tëbarike, vëtë ala. Pasaj ka thonë, Ve kullu hadhihil arbaatil aqsam, kullu feriqi minhëm, ju keffiru më qabile. Ka thonë, oja në vazhdim, dhe këtë këto grupët qëka i përmendëm, 3 uh, dhe të rejta 2, bëhon 5 grupe. Ka thonë, Cdo një ana e bën tek filja në atë tjetrën. Kjo e para e vën tek fili çetrën. E dita e vën tek fili parën. Do të thotë hoxha, wa hum kema qalu kulluhum. Do të thotë ata janë të gjithë që shikon thonë në atë tjetrën. Joçi kjo është e ka voke tek fili, e kjo po shmoton fili tek fili. Jo, kërret kufarin. Pse? Sepse i kanë mohuar me ata Allahu xhallahu ala dhe ka përgjasu Allahun te bareke ve taala me kriesat e ti pasaj ka thonë kuffarun bi shahadet illa janë qafira me dëshmina Allah wa me laiketihi me laqet e tina wa kutubihi dhe livrat Allah u gjellawala wa rusulihi dhe, njërë, dhe dërguart Allah u gjellawala wa nësi e gjmain dhe gjith njerëzit janë kuffar dhe Allah u tebareke wa taala pasaj ka thonë si fatihil ulla prej tilsi dhe qka duhet mi besu besimtarja një sumetit si fatët e, e Allah këto ishin emrat Ta shë janë sifatat. Ka dalim mes emrit dhe sifatit. Qa ka dalim? Emri, gjithmon në ngërthejnë sifat. Sifati i përmendur nuk dhe me thonë që i ka emrë. Qikur e përmendëm? Wa mekeru, wa meker Allah. Wallahu khairul makirin. Allahut i bëjnë kurtha. Edhe Allahut bënë kurtha. A quëtë Allahut kurtha gjithë? Nuk quëtë Allahut kurtha kur gjithë. Pa Allahut e ka ketë veper e ka kur duot në vendin e vet për ballë armiqve të tina e kështu mëllon, ka me radhë do të thonë eti ka dalë me rregull se Allahu kur ta përmendeni emër për shemb ar-rahman ar-rahim mos hirusi mos hirborsë kanë emra në çka nën kuptohet se ai është Rahman emrin e ka Rahman edhe ka mushir cilësinë ka Allahu te bareke ve taala ana ka von sifatehu alaa pa tjetër me besu sifatet e Allahu xhallahu ala në kat grup kush ka devju të gjithë bejtaxhit ma e parafurta janë esharit esharit i kanë pranuar shtat cilësi dhe i kanë mohuar të tjerat çka e ka pranuar mendja e kanë pohu çka s'e ka pranuar mendja e kanë mohu si për shkakun Allahu xhallahu ala ka thon arrahmanu ala al-arshi stawa Allahu me arshëndron ata më një herë kan thon pa tjetër me kuptu me mendje si është kjo edhe mendje se si kupton së shko mundësi me po Allah unë gjellohala as që e ka po Allah unë gjellohala e as që ka mundësi kjo e mangta me, me ka absolutën ka në thonë la jes të uli nuk, nuk qëndron pa e ka në pushtetin e tina e ka në pushtetin e tina ka thonë i bënkajin me lëgjauzije dy pjytje për këta njerës të cilët të tojnë se Allah unë nuk qëndron bjarës dy pjytje gjënjona prej tëre përg Edhe ajo çka përdijën e ka kufër, edhe mendimi ka kufër. E para pyetje. Nëse thoni se ata kanë thënë Allahu ka marr mbi pushtetin e tij, nën në pushtetin e tij na Arshin. Ka thënë e para. A e ka krijuar Allahu Arshin apo nuk e ka krijuar? Kjo pi jep përgjigje. Edhe ta ja bën çdo kujna me të cilin e ke problem këtë meselë. Nëse thotë e ka krijuar Allahu, pse pat nevojë të marr pushtet? A ja ka marr diçujt të ta kthaj apo çish çish është puna? A është qartë? Nëse ka kriju Allahu, çishë e shtini nën pushtet ta ja ka kriju atina është. E nëse thon e dyta, nëse ka kriju dikush tjetër. Atar çka keni pohuë sa është i krijuat çetar posa Allahu xhallahu ala. Të dy po ritet janë kufër. Andaj themi Arrahmanu ar qëndran. ala al-arshi stawa, Arrahmanu bi'arsh chandran. Çish chandran nuk e di na Allahu xhallahu ala chandran me çejën e tij na absolute çish i takon madhrisë tina. Andaj kujt i jemi ne na këto mesela? Frit shketi. E prish këtë mësejlen dhe gjitët në kufrë dhe shirkë Allahu në rukët. Andaj sifatët Allahu Jallu Ala besonë ashtu si që kanë ardhë. Dhe nuk futët logika në këtë mësejle. Pasaj ka thanë hoja në vazhdem të poezijës. O anëhu rrabbu ljelilu lëkëbaru, el khalikul bari u lëmusawwiru, bari lëbaraja, munqiu lëkhalaiki, mubdiuhum bila mithalin sëbiki. Tash futët në disa emra tjerë. Ta Allahu tebareke, وتعالى ma përmendom se emrat e Allahut xhallal nuk kimsojna për murelaksua kjo është pjesë e kësajna mirpo emra duhet mu jetu me emrat Allahu al, si që në tje e Allahut xhallal wala siç e përmendim qayma el juzia kur the di se Allahu e çndron mbi arshin e tina çish zakon madhris e tina çish besohet me veprë se fam qi el suneti e ka me veprë dhe me besim jo vetëm me besim po edhe vepra duhet mu zbatojo e çish zbatohet emri i Allahut Ti e beson po Po qish me zbatu Kur tjedin se Allahun bjarë shënë tina Edhe Allahu Gjelluale ka thën Huel qarib Allah është i afrt Tejmja ka fol për emën Allahu Gjelluale i afrt Se bida gjitë se besojnë emën Allahu i afrt Se së mujnë me kuptu Qish Allahu në qelë edhe i afrt A petë të le gjika Allahu edhe në qelë edhe i afrmeje Apo vejnëse më ka thënë Allahu A për para ti kur falësh Ata se rokë, se ja u rokë Djetarë kanë thënë Shumë shemë bëllit jeshtë. Njeri u kur flanë, Allahu u gjellëvala ka dhenë, Allahu i marë shpirtat. I marë shpirtat. Hina menami ha, kur janë duke fletë. Kur janë duke fletë. Mirë, njeri në under, kur është duke fletë, marë frimë, ka prej sendeve të së datë i shef, i përjeton e kështë më rafë. Dhe nësa e prejkë minjarë, ragonë, me gjithësë të qëllë, mundët me hecë ki shpirtë në përqëllë dhe çka transmetimi mundet më shku me shkumë vona mas nalt atje. E si ka mundsi kështu? Po ka mundsi, sepse shpirti nuk është materia. Shpirti është diçka tjetër. Nuk është materia ajo, ajo ndryshe funksionon. Edhe këtu me radh, nëse këta sejna nuk kuptojnë, edhe shumë ditaxhi kanë mohuar mohimin e varrit. Pse ka dhon çishka mund të i dënim i varrit? Në i shohmit varrezat të çëta, kur dja nuk ndodhat. Pse sa ajo është këtë botë tjetër? E nëse njeri ju mundët në gjumë më konë këto, e shpirti më gjuturuve në altë, e Allahu gjellë vë ala, e Allahu te barekja vë te ala, është shembul i majlartë. Andaj Allahu është në arqin e ti për paratije. Allahu është në arqin e ti për paratije. E nëse njeri ju kërë falët për Allahu gjellë vë ala, e me ndonë fuqijen Allahot, për paratije ka Allahu në gjellë vë ala, që që ka me të qenë zemrë ati, shpirti ti, mend Mënira tjera të së të përmendjë i bënë kajmë el-Gjozië Se emri Allahu dëgjuhës, shikuhës Shfar gjurëm dhe të me fosë në jetën e vesim të arit Andaj, kjo është ajka e akides Nëse do një me mësu ajka në parkës në akides Mësoni emra dhe të cita Allahu Jalla wa Ala Se kanë tonë djetartë dhe i bënë kajmë el-Gjozië Në sawaiku l-mursala Aji cili emson emra dhe të cita Allahu Jalla wa Ala Ju qaddim lillahi l-ubudijatil ula i ajep Allahu dhe i sërvan për Allahu u gjellu ala adhurimet më të matë larta adhurimet më të matë larta s'ka adhurim më mat të matë lartë se ti me kuptu emrat e Allahu dhe të cilësit të tina kur ti e dinë se Allahu është el hakem shajep kërkujtje të cilësit Allahu u gjellu ala me ditë se kitë dunjaja pajtohon 7 milard dhe 200 milion për me mi adhon të cilësit në parlamentit se ata e meritojnë ligjvënjën të shajep se e dinë se Allahu u gjellu ala Kullu men alejha fan O jep ka veçhu rabbik Dhul gjelali vel ikram E din sa Allah e ka prejket mesele Të gjithë dhe të shkatroon Përveç Allahu gjellëvala Mirë po duhet me posë bingje Me posë bingje dhe me jetu me këto të cidhe Dhe emrat Allahu gjellëvala Pasaj ka than O ennehur rabbu Dhe ajo është rab Zoti ar Rab është e martë prej fjales Rab e ju rabbi Me edukud i kanë Dhe me zhvillu di kanë Zoti absolut Allahu xhallahu ala oshtai i cili e ka kriju çdo send. Dhaj e edukon, dhaj e zhvillon, dhaj kujdeset ata. Dhe gjithçka është nën udhëhecin dhe drejtimin e Allahu xhallahu ala. Nuk i mungon Allahu xhall la ya'zibu anhu shay fi ssemawati wal ard. Allahu nuk i mungon kurrë gjon në çelë në tok. Fuqia e Allahu xhallahu ala shumë shumë e madhe. Pastaj ka thon El Jelil. El Jelili është emri i Allahu xhallahu ala. Çka është Jelil? Aitil yasdi plotna sifatat e tij dhe i pastër nga çdo mangësi. El-Xhelil. Na shpëstoi na Allahu Xella wa Ala. Xella wa Ala. Xella sha'nuhu. Të sajnë do të më kuptohet, çka çka i do thon. Xella ash-Jalal. Xhelil, i mallruar në sifatat e tij, i pastër nga mangësitë. Thuaj, pashallahu, ai i cili ja jep të drejtën demokracisë, ai i cili ja jep të drejtën El i gjvënjes, një njeri ju të cili Del dhe ban nevojen Aja ka madhru Allah Aja um ka dhon Hakin Allah u te bareke Se aja është rabbu lë gjelil Aja është zoti absoluti Pas të prej mangësive Asëse si Efe hukme lë gjahilijet I e bëgun Allah u gjellohu Aja e kërkojnë hukmi në gjahilijetit Kjo është hukmi gjahilijetit Demokracia dhe komunizmi dhe Palavrat të, të tëre El ekberu Ma i madhe Në dojnë Allahu Ekber Dërsa nuk e kuptojnë Në që ka do me thonë Allahu Ekber Allahu Ekber në gjdo fush të jetës tonë Nuk kam atë malë sa Allahu Jelle wa Ala El Al Ekber Nuk kam unë ti mu kam dikush ma, ma i malë sa Allahu Jelle wa Ala Andaj shikon e gjdo sifat Nëse lidh me realitetin E kupton dëvjimin e shumisës për njerëzve Kua ta i ajopin këto sifat të tiranave të ndryshme shtetave të ndryshme pësa e se se kënë kënë këtu më dhrinë Allahu Jallu Ala wa ma qaderu Allah e haqqë qadri wa l'ardu qabdatuhu jau me kjame Allahu Jallu Ala nuk e kam lirësu si duhet në grushtin Allahu të është qilu dhe të uka ditën e gjegimin el khaliku kriusi el khaliku është kriusi khaliku është me kriudi të shka ta model para prakë Kjo është ajo dalimi që a e ka ndonë djetartë në mënyrë të përpiktë dhe të hodhësishme. Krijim pa model para prakë. Allahu e ka kriju njeriun pa model para prakë. Pse para prakë? Pse bethojnë akta? Se njeriun mundet me kriju të shka. Krijon që këtë gotë. Për kjo është me model para prakë. Model para prakë. Allahu në gjellë ala ka inspirua ta. E Allahu në gjellë ala Allahu Jellal wal Kareem sendet ay i shpik te bareke wa taala te bareke wa taala tawfur taw ndikupi dikuina pa mar modal pidikuina Allahu Jellal wal Khalik eshtai Allahu te bareke wa taala el Bari el Bari disadietar kan thon el Bari el Khalik yanja e vërteta se nuk esh nya Allah e ka permend kta el, el Bar -o. el Bar esh krim gjithashtu mir po dietar kan thon El ber është ekzekutim. Çfarë do të them ekzekutim? Allah e cakton me kriju në krijesë dhe çet në në shes ato. Kun fe yekun. Kun fe yekun. Dallimi i cili është, njeriu mund të më bojë disa plane për me kriju diçka, po ç's bëri, s'e çet në, në, në realitet. S'mund të realizojë ata. S'mund të i dhon funksion ato. Ja pasoj sikur që emri Allahu xhallahu te ala el qayyum çka është el qayyum el hayy el qayyum dhe do të ragonë el qayyum është ai i cili ja jep çdo gjallëses jetën el qayyum ai veten me funksionuar ai vet Allahu xhallahu te ala ai i cili e mban vetvetën e ti vet do sa kur kush përveç Allahu xhallahu te ala smuret me më vetvetën e ti vet po duhet mi dhan Allahu xhallahu te ala qiyam na po qiyam është të pikësaj fjale Kë jam që hëtë kur rritin kom E Allah e banjë do kërjes me rritin kom Subhanahu wa ta'ala Adaj emrat e Allahut Këndo me thonit larta Po njëri ju dhëtë me ndako Më nësuhë e këto emrat Allahu tebareke wa ta'ala Prejjuhë së salafit Prejjuhë së salafit dhe për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem Pas tajka thon El Musawiru El Musawiru është Sura E këptoni të gjithë fotografija A i cili jep fotografi diçkaj Allah e kryon, e cakton me kryu Pas taj e ekzekuton E realizon ata dhe jep for A i cilën Allah u gjelloha El mosawir, fiturat e tona Trupat e ton, Allah u ne ka kryu Allah u te bareke, wa teala Pa model para prak Allah u gjelloha, ne ka vendos ashtu Si qka dosh, subhanehu, wa teala Pas e ka dhën hoxha, beril beraja A i cili ka kryu të gjitha, kryesat Nuk ko existencë Në kodit qka frimore, apo materje e vdekt, murë, apo të qka dhe qoftë? Kërëjtë Allahu gjellëval i ka kriwa. Kërëjtë Allahu të barëke wa ta'ala i ka kriwa. Mënë shi il-khala iqi mëbëdi'uhum, shpikësi i krija i sawa. Shpikësi i krija i sawa. Pasaj ka të në vazhdim, El-awëllu l-mëbëdi bila bëtida'in, wal-akhiru l-baqi bila antihari. Tash vim të kjo meselja që ka thash dhe emrat e Allahu Gjellewala më të rënsishmit dhe më të këklavitur rrit për bexërgjit Këklavitur rrit për bexërgjit Këklavitur e Ka thonë oqa El awelul mubdi I pari I cili ka krijuhe Bila ptidai Dhe a jesh pa fillim Tash Tu, nëse dojnë am i kuptu këto emrat e Allahu Gjellewala Duhet mu zhvesh për parashpaljes duhet më zhvesh për para ajeteve duhet më zhvesh kristal para fjallet për nga merit nëse dojna mi kuptue nëse hin 1% ma pak 0.1% mendja nuk kuptohen këtë sende pse? sepse Allah u gjellohane ka kriju neve të manë ngët ma dje, adi që ka do me thonë mi kuptue që që ka ndash bidat gjitë mi kuptue se një kanë kuptue ata ka ndash me e pae që kur që e shofin tash murin apo që e shofin tash dajrën edhe xhaminë kjo do të thotë kjo do të thotë se ti dush me pas cilësitë e hynies me kuptuar realitetin e çënjes Allahu xhalla wala a a është e qartë në nuk mund na me të kuptuar atë realitetin si funksionon Allahu xhalla wala sepse ai është krijesa ai është krijuës i absolut e kjo do si të thonjë që ai nëse ne nuk mundson kërcan çka na ka mundu hu cilësitë e krijuës i absolut Allahu xhalla wala është i pasër nga nga këllësit si el-awëll i pare ka thanë Allahu Gjallu Ale dhe ki emër është i përmend vetëm një ajat në surën el-hadit hua el-awëllu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa hua bi kulli shejin alim thotë Allahu Gjallu Ale ajo është Allahu i pare dhe i fundit dhe është dh i dukshme dhe i padukshme Per këmbukfal, ua huwa bi kulli shay'in 'alein, dhai për çdo sent është i dhikshëm. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kët hadith, kët emer e ka shpjeguar më smirti kush i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam hadithin dhe zir, Ebu Huraira, e sinqer Ebuhureira, nda e shënon Imam Muslimi në kapitullin e dhikrit se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përmendur një lutje Këtë e ka përmenë këtë emërt Allahu gjellewala Apo të katër emërat Dhe i ka spjeguhe se si kuptohen Se si kuptohen Andaj, e përmenë me njëherë fjallën e pengamerit Alejë salatu e selam Pasta i vazhdojmë me përmenjën e ata që kanë thonë Djetarët e Selefit Nga e bihurejra, radhi Allahu anë Se pengamerit Alejë salatu e selam Ka thonë Këta hadithin së si nga transmiton Muslime e transmiton vetë shpreje Këtë hadithin doajë Mirë po të të të rë dhe Bihakiju dhe Ibnu Ebishejbe e transmitojnë në gjarin partë ma gjanë, se kure ka thonë për nga meri a.s. kënë në gjarje Fatimia e bija për nga meri a.s. ka kërku për nga meri a.s. shërptor ka thonë kam nevoj për shërptor se mduhet një shërptor për nga meri a.s. ka thonë ata të regoj një dua që a kam e qenë mjaftu se për ata që ka i të kërku e ne e sot me nga thonë digush Ose me të kërku dikush material, ndih materiale, nësi i thua të të regoj, një doa, ka me qesh me tije. Në mundin të thotë, du të ndih materialit i thua, do të doa. Mirë pa, ta i kanë kuptu mire imërë të Allahu gjellohale. Ata nuk e kanë bëdhë dhikrinë si kur na, apo si sufit. Thuj, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, një milën herë, edhe të falë në gjonatë. Sikur sufit që i kanë atë dhikret, një mi herë, Në ato apo disa sufimë më më të mëshëm, të cilat janë qenë më bodall, më ma ahmoqa, kanë thonë musulad, ta japni këshillën e tij. Ka thonë thuj, kërkoi falje prej Allahut në milion herë. S'ke nevojë të më thon staghfirullah, staghfirullah në milion herë, po thoj kërkoj falje prej Allahut të në milion ardha këtu, as një ars ka vakt istë kvar. A ndëna nuk i kuptojnë emrat e Allahut xhallala andi subhanallahu, subhanallah, esstaghfirullah. Po ndanë sam vot Unë i kërkoj i fali Allahut 100 harë në dit. I mënë kajimi ka fali, prej çka i ka kërku fali Allahut? Gjallualla, kur për nga nësëm, s'ka bëjt gjunahe. Kjo është një temë kitë tjetër. Shkalla e njerëzve të devotëshëm kulmi të tëre. Maja e majave. Qka jo? A, njerëzit e di investobën prej gjunaheve, prej vjedhes, prej shikimit në haram, prej zinajës, e kështë mëral. Ka një tobe tjetër, i cilo është ma e lartë se kjo. Atëse të kanë kuptu madhërinë Allahu u Gjellu Ala, e kanë. Për nga mesam, ka që një dërguar Allah. i Allahot. A e nje falon, mas mirti, ka thonë një qënë heri kërkoj fali Allahot, në ditë, prej qkajtë? Njëriju ka nevoj me kërku fali Allahu u Gjellu Ala, për edhe adhurimet qka i banë, se nuk janë të plota. Allahu shumë ma ima se adhurimet tonë na qka i bojna. Nësa na mashtromi me një adhurimi në mas qka e falna, edhe na hipa jo vetë pëlqimë. Madha iblis nuk e ka njofë të allahun dhe ka thënë, e ne kajrum minhu, khalëqteni min nërin, wa khalëqtehu min tin, edhe u shkatruve. Mbaroj që është jetina, dhe ku akon defekti? Te shikimi adhurimit. Në milion veta me mija sa i ka bo allahu gjellë u ala, adhurim, e ka shkatru allahu për njëherë. Inneke rajin, se duke ka njofë madhurin allahu të barëke, shumë është me rëndësi, na me kuptuwe madhurin allahu gjellë u ala dhe me jetu me madrinë Allahu të bareke ndaj ka than Fatimia kam nevoj përshëptor për nga meri a.s. ka than të tregojnë një dohar doaja ka të rësmetu të rëmidhive ka të rësmetu tekstualisht ne vë të të citojmë të muslimit ka than për nga meri a.s. Allahumme rabbe semawatis seba o Allahuim zot i shtatë qi edhe o rabbil arshil adhim dhe zot i arshit të madh Arshit të madhë Rënar i arshit të madhë A rabbena A rabbe kulli shenë Zot i jonë Dhe zot i gjithë shkajë Allah është zot i gjithë shkajë Zot i gjithë shkajë Këtë tek, subhanë Allah Përshkak Dhe vijime të shumë të ta më undal me gjësën Dhe gjova një ditë për e ditëve Një lëgjerus Ku rabbe kulli shenë Zot i gjësën ditë U mundaj këmë i barazu muslimat me kuffarë Wela hawla wala quwata illa billah, thekë nuk është asnjë sand posa logjikën mundohet me futë këtu. Allahu është Zoti i keqve. Wa kullun yaatihi yawm al-qiyamati fardan, 'abda. Çdo kush ka më shkuar para Allahut vetë, Arap. Qafiri tha dhe muslimani këtë Allahu ne ka Zot. E u mundoj që më ndërtoj pastaj dispozita të cilat nuk ndërtohen ashtu. Kau dallim mes rrobëris to universiteti sallaina kët e robtë të Allahut xhallahu xalla dhe ka dallim mes robërisë të, të islamit. Çë na adhurojnë Allahun xhallahu xalla ja, përkatsojnë adhurimin këto. Ndaj të diskutata këto ka ndarë të diskutata absolute. Anda njerëzit kur mundohen me shtil logjikën e tyre, vinë me çudira. Si ka thënë Ibn Haxheri, vinë me çudira. Vin Rabb kulli şey, Allah është zoti e gjithçka je. Ja. Faliq al-habbi wan-nawa, zburtësi i kokrave dhe i, i bërthamës dhe i friteve. Allahu Gjellewala është a i cili i zbrëthen dhe i ndzjerë në shesh farat dhe kokrat. Munez zilit tëvrati e vëllë ingjili e vëllë Kur'an. A i cili e ka zbrit, zbritës i ingjilit dhe tëvratit dhe Kur'anit. Allahu Gjellewala. E u dhubike min shërri kulli dhe betin. Kërkoj mbrojtjen të tëne nga shërri i gjdo gjallese. Gjallese të kanë shërri. Ka të një bën tëjmijë çdo njeri ka faraonizëm, faraonizëm në vetë vetën e tij, do të më djeg ata, duhet më shkatërro ata, sepse nëse nuk e shkatërron, ajo të shkatërron tyje. Min sherr kulli dab, nga sherr i çdo xhallese. Ju më dini doja se pejgamberi alayhi salatu selam e ka këshilluar dhëndrin e ri që më kërkue mbrojtje për Allahut prej sherrit të të grujës. A ka sharr, ka sharr? Jo së shikur që ata ja përkacojnë aliut, radhiallohan, se ka thonë elmër atë u sharrun kulluha, me gruja sharrë, këtë komplet, këma batin, po ka sharrë, ka sharrë nësë dushmikërku Allah u gjelluale mbrojtje, pi qëtë i shërit nësa ka khajrë, këtër, entë ahidhën binasë jeti ha, ti e ki në dorë, balin e shdo kriese, nuk ka mundësi me dalë kërkush prej kontrole, entë lë ewellu, të dhvjën adhifi, ti e Etas shprehja që ka vënë pas kësaj shprehje e sqaron se çka qysh duhet të mbesuojmë emrin e Përgjithshëm. Fe leysa qablaka şey. Parateja s'ka kurjë. Andaj ata që e kanë mohu emrin e Allahut i Përgjithshëm dhe janë munduar me i thonë se kjo i Përgjithshëm nuk është nuk e ka për qëllim Bukfal i Përgjithshëm, pa e ka për qëllim i dishmi. Edhe pse subhanallahu ajeti është shumë i qartë wa huwa bi kulli shay'in alim kjo e ka përmend Allahu al-awwal në fund ka thënë wa huwa bi kulli shay'in alim ai ne jdesan dëshëti dijshëm ai dijshëm i dijshëm kjo s'vjen Kur'an i dijshëm i dijshëm dyshprej po i dijshëm me diçka tjetër al-awwal diçka tjetër i pari diçka tjetër pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë anta al-awwal ti e pari feliis qablaka shay para te es kohu gjau ti duhet të kuptoni sa tjetër Fjallat para dhe fjallat pas i janë tërme për neve. Për alon, nuk janë. Ca është kriusje edhe i para dhe pas. A pa e qartë? A dhe për nga mire, a.s.a.s. Tashtë edhe njëherë, kërkohet vëmendje me e madhe, sepse i vënë këjnë me lëgjozije ka përkacua një devijim të madhe të shumë njërzve. Ma gjënë dhe për e lisonetit këtë të satë si kanë këptu këtë të meselë. El ewell i pari shko kur dëo para atij sepse Allahu xhellahu ala nuk i nënshtrohet ligjit të cilët na e njohna na e njohna Allahu te baraka w taala nëse dëshirojmë të perceptu kem mesela si duhet duhet me ditë se Allahu xhellahu ala në mënyrë absolute në mënyrë absolute nuk përngjasohet me krijesat në asnjë sen presendeve asnjë sen presendeve wa anta al akhiru falesa ba'daka shay' dha teje i fundit s'ka pasteje diçka s'ka pasteje diçka adhe allah o jelle wal ash i pari dhe i fundit i fillon te gjitha sendet aj dhe aj i mbaron detart e ibn te mia dhe i mqeimi kan fol per tokun ka than pendimit jot i ka dy pendime tjera dy pendime jot i ka dy pendime tjera cilat jan ata jan ta lidhura me al awal wal akhir Ti kur pëndohësh Para këti pëndimit ka pas një pëndim tjetër Munëcija e Allah Që të ka dhonë ti munëcijnë me, me u pënduhe Feteb Allahu Aleyhim li jetu bu A i dinat Ka bim një Maliki cili s'ka shkuën në një luft për luftave Dhe për e një nësëm si ka folë 50 dit Dhe Allahu ka zbita jetë për ta njërsë Ka thënë Feteb Allahu Aleyhim li jetu bu Allahu ju jaudha munëcijnë me pëndu çat pendoh. Kta nëse e kupton këtë emër, se kupton as këtë jetë. Çka? Allahu i ju mund mu të më pendoje të pendoh. Allahu është el-Awwal. Ai ta ka mundësu më mu pendoa e pastaj t'i japë pendu. Pastaj është el-Aher, pas pendimit tan ka gjurm emri i Allahut el-Aher, pranimi i pendimit nga ana e Allahut xhanduala. E nëse paraashtrohet pijja, ka thënë Ibn Qayimi, e pse s'ja mundson Allahu këtej dhe më upendu, e ka thënë këto është dera e fundit që zguzhon me kalun atë. Ës sirrul qadar, është sekreti kaderit zban me një atë. E çish kuptohet kjo? Kuptohet se Allahu është El Hakim, i urtë. Aje do pse s'e ka thënë mund si në upendue kafirit. A u jë sot, po Allahu këtu më mucoj më upendue, nuk është ashtu. Na këtu nuk hina, na duhet me dhën maksimumin ton, sepse nuk e dina under like, kaqan pejgamberi alayhi salatu was salam so, so, so, so, so, no. wa anta alakhir ti e fundit felis ba'daka shay wa anta aldhahir ti e dukshmi felis fouqaka shay nukom mbi ti diçka edhe kjo është edhe argumenti qallahu është mbi arshin e tij se ka thon s'ka mbi ti diçka s'ka mbi ti diçka e jo Allahu xhallahu ka thon arrahmanu ala al'arshi stawa Rahmani çëndron mbi arsh, po unë s'm vott ska diçka mbi, Allahu xhalla ala. Wa anta al-batin, dhe ti je i padukshëm. Prap do të më kthi ai saj se jua shih po shumë e varrfurr krahasim me ju në arabë dhe fjala batim nuk e ngërthejnë këtë kuptim i padukshëm, po të gjitha komentet kanë ardhur ashtu i padukshëm, këto kanë i kuptojnë qetë do ta shfarrojnë në, në ligjrat e arshme. Fa lei saduna ke shejt. S'ka nënteje diçka. Kjo është hadithin që ne ka transmetue imam muslimin nga pengameri alai salatu e o selam gjësë qarimi ma i mirë gjësë qarimi ma i mirë dhe ta përmend me dhe fjallën e tabariut nga se koha është ngusht ku e ka përmend el ewell i pari ka thon imam ibn Gjerir e tabari ibn Gjerir e tabari është mufesiri i pari që le e kam bledhë kitë tëfsiri në sahaveve në një vend i pari pas të e ka nartë mufesira tjere ku e ka komentu fjallën el ewell ka thon el ewellu قبل كل شيء بغير حد ما يمنشتع قال ابن تباريو اي باري بارا صدنديت با كوفين سكو كوفين الله جل جلا جل وعلا بس هيش ثيمينن سا كوبتون بس نوك هيش ثيمينن نا كوبتون قبل كل شيء بغير حد با كوفين با ساك الله جل وعلاش اي باري و بعده قال ثون وال اخر قبل بعد كل شيء بغير نهايه Pas gjdo se endit pa fundë. Allahu të bareke, vë të ala. Andaj nëse ju e meditoni knacin e banorëve të gjennetit, ku ka thonë pengamere, wassalam, dhe këtu vën shpreje emri Allahu të gjëllu ala l-akhir. Si, pengamësëm ka thonë, kur njeri ju shkon me pa Allahu të gjëllu ala, dhe me gjdo gjuma shopin Allahu të gjëllu ala, Allahu në më mundësop me pa Allahu të bareke, vë të ala, në gjëllu ala të tina. Ka thonë, kur këtheja të vashkëshortja e ti, Ajo i thotë U paske zbukurue Dhe gjdo gjuma kur ta shofe Allahun Mraje për bukurijës Dhe i shtohet bukurija Gjdo her kështohet A na i knacit në gjenet shkojnë duke ushtue Mirë, parashtorot pitja, pa fund, pa fund Pse, se Allah e kojnën El e khiro, nuk porfundon Kratësia E banor të gjenemit, a shkon duke U vështirësue gjenemi Po shkon, legjojnë në surën nebe Fedhuku Felen nëzidekum illa adhebe Thotë Allahu Gjellu Ale Shion e dënimin se nuk do t'jushtojmë tjetër përveç dënimin Abdullah ibn Mesudin kër e kanë vetë Celi është ajeti ma i ashpër në Kur'an Ka thonë Felen nëzidekum illa adhebe Shion e dënimin se s'kene më jushtu tjetër përveç dënimin Për ditë kanë më jushtu dënimat A da njeri ju Nëse vezan ibn Allahu Gjellu Ale Kuptan për emrekullive absolute prej me kullive dhe jash zakonshme, mi po duhet me lezu libri në Allahu Gjelluara me kujdes, dhe me mu mundu me kuptu kuptimet, do me thonjë të setë ingërthejnë ajetet Allahu Gjelluara, do të vazhojnë në këtë emërt Allahu Gjelluara i pari dhe i fundi të citojmë do të citojmë fjallët i beqajim el gjozije, kërë ka boni së qarim pak ma tëllësishëm, nga se ki kërkom pak vëmendje dhe studim pak ma tëllësishëm uh, fuqishëm për me kuptu e emrin Allahu Gjellu ala i pari pa fund dhe i fundi pa fund, pa filim dhe pa fund Allahu Tebareke, o etara Kjo është emri të cilët nga duhet me besu e, disa djetarë kanë thonë nëse nuk mund është me perceptu e atara e beson që i shkarda jeti Allahu Gjellu ala El e ull i pari i fundit Allahu Gjellu ala dhe nuk fjut është në filozofiat të cilat kanë mundësi marrë në Kukën taunë, lusim Allahum Jalla o'ala, që Allahu të barëke wa ta'ala të mundësojë me kuptu e emra dhe cilësit e tina absolute, lusim Allahum Jalla o'ala, që Allahu të barëke wa ta'ala të mundësojë me kuptu librën e tina, sënëjtën e për nga meri të alai salatu e salam, lusim Allahum Jalla o'ala, që Allahu të barëke wa ta'ala të mundësojë me posë për fundim të mirë, mutakume për nga mërtë dhe me shahida dhe me njërës të mirë, salli Allahum ala nabijina Muhammedin, ala alihi wa sahbihi